Buenos buenos buenos good morning good morning good morning Jes, mirë mm -hmm. se keni ardhur në klubin e mëngjesit, u e flaka <laughs> atë. Edhe, a, në mëngjes, në klubtofer, edhe në në klubtofer? Po. Mëngjesi, e, si e? Mirë mëngjes, Blendi. Gati buzëdhaje. Patjetër, si jo. Për çdo gjë. Gati, okay. Shumë mirë se, si se ja. Altini është me spatulave tua si. Kujdes, ke një plan për sot, apo do të jeti të mbashur? Kjo që sa bëhu mm -hmm. uni gati. Se nuk i di se çfarë ndodh në klubin e mëngjesit. Unë mm. uh, i kam flak disa qanta ati e disa qanta këtu ti hi dhe aty atë të të në nërti se mos nga zbulojnë Edhe bëshdhe me luftën pak më bëndë uh, Mi më qezit të një e? Mi më qezit të një e? Mi më qezit të një të një flokët të janë edhe më blu kam pështiven apo do të veshim? Ëh faleminderit on. Sa janë bërë ato? Do <laughs> të mbërësuar ngjyra. Dhe në nder të lyres së flokëve tua ne kemi të një surprizë për ty. Oh. Sot deri po. Olta wow. ka do veshur këtë fustan. Ku do morta çau? Oh, Është në nder të flokëve tua të reja. U fal bluzë, të thash fustan. Po. Të thash të kombinojmë. Shumë mirë, me bër dy sizes ato. Sa wow, sizes? Eksaktësisht duam <laughs> duke në eksaktësisht të njëjtën. Ëh? Ti duken televizot, duket sigurisht eksaktësisht e njëjta nuanca apo çfarë? Është pak më errët, oj. Është sot ditët e para ja të flokëve të tjerit. Pa, ditët e para, dje ishte dita e parë. Ja, pa, dje ishte. Pa, mirë, shumë mirë. E kështu. Ha. Sa të duket sigurisht kjo e kam johur. Edhe kjo blu. Edhe bluza, bluza jote. Edhe bluza ime është. Është pish lapon, po kanë çikë kaltër. Pa, jemi kombinuar të gjithë sot. E vërtet. Mesën. E kështu, çfarë kemi bërë Lori? Mm. I vëre këto gjëra. Jo doja ta thoya. Si jo? Si <hih> jo? Tu si si fare daltonik. Kështu që <hihim> Sot është data 14. <hihim> 14, pa. Mund duket se iku të Qershori. Pa vesh avash. Pa nga pak sot është Merkur, mm. miq, dashur dhe është le të themi mes i javës. Mbas kësaj fillon ajo që ne e quajmë disheza drejt premtes. Nuk e din se mosi do të jetë i mirë, po unë shpresoj më në fund, po shpresoj. Po, Kemi një fund javë. Për, kimiko. ë Ato? Mhm. Jo, e di se a mund të më ngresh vakufjet vetëm? Edhe mua. Ëm <tess> Të gjithve, do një, apa, jo. ja. Ja të hapem. Um, jo, jo. Jo tek erdhi. Ëm, e po mendoja që këto bypasset nuk kanë bërë akoma. Domethënë me këto Vlorërat e këto Gjirat është njëta historia, apo jo? Si gjithmonë. Si, por ç'është trafiku po? E po, kam bërë, por ç'është i trafiku? E më shohë. Po provova fundjavës ç'shkoj. Ç'ishte mirë. Sa ishte mirë? Që ishte... Ha, trafik pra tha. Unë s'kam parë gjë. Kurvojnë të tjerë do nuk, Bo, nuk, <laughs> vet... nuk i shikoj. Po nuk i shikon. Unë dohem kur jam vetë. Sa të that në Facebook i pash. Nuk i shoh. Jo, vetëm kur kur gjet kund vënë një status, që ta shikojnë të tjerë. Ç'duhet mund të shikojë të tjerë aman. Në rrugë të fundjavës. Ë? Bëj një rrugë të fundjavës live. Po e pra unë prandaj po të pyes ty në në idem se mund të ishte Fundjava për të shkuar në Vlorë. Po thonë që nuk është rregulluar pra. Nuk është rregulluar akoma. Akoma. Është rregulluar me bursë së sjub. Ë rruga, ë fjala. Rruga po, po trafiku jo. Trafiku, trafiku ka pas gjithmonë atë, kryesisht. Po. Ë, mm ai -hmm. jo, bypassi i Vlorës, bypassi i Fierit, në Fier punojnë farsë, në Fier kanë qenë. Së marrën rruga. E mbanimën të fam shpin bypassin e Fierit. Ëh. <rept pjallat> <rept pjallat> që nisi kon kur Berisha ishte akoma kryeministër. E, e thamë ne shfutuam. Nuk do të imë në fjerë mm -hmm. Fjerë është për disa e, jeri Qyteti Andrava Jo, e, sigurisht, qyteti më i mirë në botë Si e thotë, to die forë A të ku Andra të bëhen realitet po, Sigurisht që bëhen Po të rrisht të imarësherë Gjanizës Qasë shikonë po se, fillon Harroja do kërpudat magjike E kam patalje <laughs> E ti qëmë të të të jeri? Po, është të avur mikrofon është, është fjerë në ty <laughs> Por... E, Jo, ai bypass-i do të them, që nuk mm. uh, edhe edhe për shumë njerëz Fieri bëhet Ferri. Kur kalojnë atje. Se duhet imagjinohen konë verës, i gjithë trafiku drejt jugut të vendit që shkojnë në plazhet e Rivierës Shqiptare, mm. Vlora, Himara, Muntutia, Saranda, apo diun se çfarë? Duhet të kalojnë për atë. Rreth rotullimit antie, ku kanë një polic me pavask ose dy. Ata plevat ai tregu. E ke përësysh Pam Bregët e varëra në balkonet E banorëve të periferisë fjerit Që dhe duka losh posht Edhe u anëzin jetën Imaginojnë atë që jetojnë atë e pasaj Që duhet kënë gjithët dit A i dhëtë mm -hmm. po vinë nga puna Edhe e ka këshu që thmonë këshu 320 <laughs> makina Nga puna dhe e në shpi Se jetojnë në firë Po ata janë gjithu kikën plash Ta tjerë Po normal Të shë të bëjaj Ska në i këshu Në 160 jam nga Fieri, mund të kaloj. Shkon që shkon në jug, bën një dalesh të shkurtër njeriu në Fier. On ka daluar gjithmonë në Fier. Apo. Tek Dafinat, tek Autogrilla. Mos mendon se kam më kështu. Esjeon, esjeon, po doja ndër një herë vetëm të kaloja anëshhierit. Është, është i sati sezon që vuajm atje. Sa kur nis një gjë, shikoji herë kur nuk ka plane për ta bërë një punë, është, është më mirë. Unë e di që ka çështje gjyqësore gjëra. Është komplikuar gjëra. Ka marr, domethënë Realizoj z për kop. Po kur e di për shkak se ka një rrugë, nuk është se na qan në zemra ta zëm për një rrugë më të shkurtër, më të shpejtë. Po them për Lezhë, se nuk ka nisur asnjë gjë. Ësht ajo që është dhe dim çfarë është. Po kjo sigur u nis njës edhe. Meysa. Avash avash. Ja, punë punët e pabitisura të Shqipërisë. E njëta gjë me me bypassin e Florës, kështu që duhet kalosh edhe në vrimën e gjilpërës, mm. si quhet tuneli. Meqenëse gjith në gjithë Shqipëria, në gjithë pushimet e jugut Gjithë pushuesit turistët, ata bra me miliona, sa thonë se vijnë çdo vit, me miliona. Të gjithë në tunel, një për një kështu merr, një gjerman, një austriak, një gjerman, një austriak, një kines, një gjerman, një austriak, një kines, një kines, një kines, një kines. Ata do na i futë gjithë në tunel, që ti nxjerr matan që të pushojnë në brigjet e jugut. Si rruazat kur fillimisht i ndërton dhe pastaj e pret ditarin dhe dalin gjithë. Shqipëria 2017 Welcome. Edhe un e di që është e gjitha për finalin e LSI-s. Unë e di këtë gjë. Në për tëm vjenin natë. A po jo? Jesh më fai kom sjotësh. Nice. E nisim? E nisem. Po ta bën tersa edhe mos ke të faje jo ta bën ters kur e ke. Prandaj. <laughs> Ol për vete Lori, mua më ka ecë mbar për vete. Unë kam qoshu që e fqoj, e kam qoshu që e fqoj. <laughs> Ay, ay, ay. Calvin Harris, Mr. Bajman, He John Newman, pa. In case you had blame, fi. Ask us, no, you're a fi. She pre-brazier, ask me her. I can't. I can't. I can't. The woman next to me. Gild is burning. Inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. I can't keep it. Don't blame it on me, don't blame it on me do të më lejezi të kohë tani për të frymëzuar më një herë dhe pastaj për të informuar me Oltën në, në lidhje me motin. Atëherë, shpresoj që kam zgjedhur për sot, është nga dritor Agolle dhe është kë. Kur vetja i hyri shumë në qejf, kapërceu lumen dhe u mbyty në porrua. Wow. Kaq <laughs> ishte këoma vetën. U mbyty. Dëgjoj dëgjoj. Edhe një herë. Wow. Kur vetja i hyri shumë në qejf, Mm -hmm. Ka përce u lumin dhe unë bytë në përrua E mbukur Gjuna vetja Do të e që në një her mund kesh afsin për të ka përce u lumin Por kur të në vetja në qef Përsa e mund mos ka përce qatë të sprojnë Edhe i mbytë është më i pikuj Parimi deri tjeri Parimi deri tjeri Ja ku kemi ollë të minqë zashur A do të spryen val prejnë dhe shqipris Këta fundi av A do të metenat ato thatë si rëke Për momentin ju them për sot. 21° në këtë moment, 32 do jetë maksimale për sot dhe do jetë super hot. Super hot? Super hot. <laughs> Ndërkohë që nesër pritet të ketë shi. Ë? Oh? Shiqyr. Wow. Ja më shumë let bjerri çiksu. Ka shanse 75%. Perfekt. Na bise Faralda. Po tani. Mm -hmm. Presoj se... të dalë uh... i pakëris. Pra do të jetë të mosur. S'do të jetë Sexy hot, ha? Eh? <laughs> Sexy hot Në e sërkot Falim derit Falim derit Olta Mirë Përmendoj alë të rrindosha të sugirojë a Oltës Dhirim shumë basa shumë Kër të do një motin Ta bërime këshumë muzike Nisë daj njegra në të momentë. Prava një roda. Dje është të gjurë <laughs> Rëke, për rua Do në mbytët veti <laughs> Mira Jo kish Bëqenat bësvera Bëqenat <laughs> bësvera Ta këtë dojtë të jetë vetëm për Kur moti është në zetë We're sexy hot in the morning <laughs> Nesër do këtë shikë shu që nuk e doa këtë bazit Do i gjemi e bazit jetë për nesër uh, Ka tina tërë në rëkën kësatë duash Edhe për nesër <laughs> Falim derit Falim derit dojtë për uh, Më matin Ta një kemi ndërbërenit shkurtër Mishdashur kur të dalim nga ana tjetër Do tjetë You two që nga presin dhe tani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1777, Kongresi Kontinental miratoi një rezolutë mbi dizajnin e flamurit të Shteteve të Bashkuara. Rezoluta parashikonte një flamur me 13 rripa të kuq dhe të bard horizontal, që përfaqësonin shtetet e atëhershme të Amerikës. Flamuri do të kishte gjithashtu një fushë blu me 13 yje të bard. 14. qërëshori, dita ku Kongresi Miratërë rezolutën di dizenjën e flamurit, i njëhet dhe si dita e flamurit. Në vitin 1796, fizikani britanik Eduard Jayner testojë vakcinën e parkë undër lisë tek një dialosht të djeqarë. Në vitin 1834, Isaac Fisher Jr. patentojë letër zmerilin. Në vitin 1821, fillojë punë në King's Tongue, parlamenti i parkë kanadezë.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 Në vitin 1973, NASA lançoi stacionin e parë hapësinor amerikan Skylab. Sot është dita botërore e durimit të gjakut. This is Club FM 100.4. Shtatë e 36 minuta në këtë moment e jeni me grupin e mëqyesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Çdo mëngjes me ju nga ora 7. Dheri në orën dhjetë yes. Të mëgjesit Me mëgjesit Me lënjë njerin Me altinin dhe olëtën Mëgjesit Dhe lorin, Mjemi. Mjemi. Dhe lorin yes, yes. Gjithashtu Ja ku jemi qëtëtar 7.26 mm -mm. minuta Bëjgjën shpejtë sot Ieri Po kalon <gallon> E jaku Baçdojnë <gallon> kjo muzika këta Anë ka ma, dhe, koncert sot Din i gjenë shesht Nuk e di Nuk e di Nuk e di Nuk e ketë besoj Besoj se pan Pse kishtë dhe Dijem pa Ishtë ta urejnë A urej Sot normalisht tako ma jona në Albanit. Pavëshkël. Poçnë. Po besoj, s'e. Majona po çdo kundoj, do kundoj ato këngët. Jo kaos, s'ka. Mos janë këngëra, po çmuka vezë korçare, do të kenë. Po ti deli fara me vezërat korçare. Po ti deli fara shkoj të bëtojmë. Po ti deli fara sigurisht. Për kë shkon? Për Elifaren shkon. Për Elifaren shkon ë? Ne s'ka lidhje. Për këngët e saj? Jo për Elin. Tani unë të sfidoj unë, sfidoj një këngë të Elifaras të ma këndosh. Maka po shpaktën. Nëse ti je me inse ku me ka këngë rifarës apo jo? Po. Apo 25 gësheta. 25 gësheta? 25 gësheta? <të> pa shumë vite ajo. Po. <laughs> dakort, dakort, nuk jam kundër. Ajo është kënga që e bëri Rifarën Farms me kam përshtyrë. Sepse nuk mund të thuaj për shkakun, mbylli sytë dhe përfitoi e lin. <laughs> ja këto këngë. Të përshendesim Lori. Hepi Lori. Ta këndoj. Shans i yt. Për treguar që e vërtet e për qenë Elifaren Po, pa kështë gjithë qip me, me... është me tekse apë? Hmm? Aja, do dhe me tekse pa... Kjo dhjet në qa teksi? Ta thot do nda teksin O, 20, o 25 gësheta O, që të numërova Ti numërova, pa. Pa. pa fjeta Ti numërova pa fjeta pa, Ti smi <anuar> numërove do të Mërë edhjallë, borëzidok Hopa 25 gësheta Dinumurova Dakar Dheномere Më lërtë e frishë përstet Shumohi Ay, ulë рiu E Lori Më Welë Më mmm Morov e donë Kadar Nuk është për tuk dokën Morov e vëlle Më lë lë vlogëtere Më lë alilë Më lë lë gërë de tuk do kështeththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththththiz swumë 왜 vë אũë në lë des Shumboj, shumboj, yeah Shumboj, <laughs> <laughs> ok Kalim, David Bravo, buon, Lori nga... Bravo, Lorka, bravo Shumboj <laughs> Zot, që njepi pasolet me <laughs> <Ha? laughs> <laughs> Mosqaj, mosqaj, tani oh, nuk bënë okay. burri kështu <laughs> Gjumi, kamur <Cushia>, um, gjerës <laughs> Zeles e zele shkove sot në qesh <laughs> Ndhe e pe Elifaren E, nuk, shteli, nuk edhim, e dim nësë është Eli Nuk e dim nësë është Eli Nuk e dim nësë të i që Ne ha mëndësuam E më mirë Punë malë dhe poshtë. Do jetë një heli mm. tjetër, gjithë ata njerëz aty. Je Gjeli një heli, bashkëlot shkëjnë njerëzit. Ai ai ai. Është koha tani. Por më më shëfia e dĩjoja që do të kemi edhe një festë tjetër, po. Në datë 20. Dhe festa, dërët. festa e bulevardit. Prav, Bulevardi Ri. Prafuës Bulevardi Ri. Datën 20. Hapet uh, Bulevardi Ri dhe do të ketë aty do të jenë uh, tre musiku të tjerë. Oa. Është elegante. Është elegante, Elifard sigurisht. Ose një Eli. Një Eli. Në o zë <laughs> <laughs> zë do bëhen 5, 5 deri aty. Ë? Bëhen 5. Tani këtu është një. Domethënë këtu është një tjetër koncert, pa, pa. po kush ja del me gjithë to koncerte more. Spëndejkim dot. Ku? <laughs> jo, ende tani zero koncerte. Mm -hmm. Kështu që Ma i San pari kishtë në lezekë, të të të të tërë Jam a koma i virgjër nga koncertet e, e, e qeshorit, si qua ndryshën S'tina e koncertet <laughs> E pas të nko rikëti mërë pushimet edhe S'të ngelli Nuk koncer. si jove asnja hang blender E vërte të sa jo njeri shikovë Me thëndë të drejten, në pari mun jam edhe kundur këtura hajhenqeve ka është shfrenuara, se është kështu e eksagjeruara. Imagjino për shembull që doktor Halim Kosova të bënte fotot dhe video për çdo fëmijë që sjell si në jetë. E lodhshme. Ëh, nuk do ishte lodhshme? Një tjetër jetë e suksesshme. Si Ky fëmijë do rritet do bëhet 93 vjeç. E ke parasysh mund të, se mund ta thot ai atë. Se ku po, i di? Po parashikim. Bon, jo? Po parashikim është. Bën vaktet e del. Do dalë se s'bën, se njerëzit do jetojnë gjithmonë më shumë. Po dua të them tani ë uh, Ka një gjëdo me thënë Që punët janë punë Bëhen punët edhe punët flasin vetë, vetë. Flasin vetë Ose s'flasin vetë Pasajnë që ose punët s'flasin Duhet të flasësht ti Po sa më shumë flet për to Zyrtarët shqiptarë Që ofshin në Krye ministri Që ofshin në për ministri Që ofshin në bashki Në bashki në tiran Në bashkit kudo Paguen me rogat plota Apo jo Paguojnë merogat plota, kanë makina, shërbimi, kan uthtime, kanë udhime jashtë shtetit, kanë gjithë. Kan 10a, janë marrë në punë për të bërë këto punë. Edhe nuk ka nevojë të bjen daullës sa herë që vën një tull, thënë un. Apo apo kujtëm tash e thënë, as e valle vetëm pun. Sepse jo ka shëmirin nuk është më. Se, Sepse se, dhjet, duhet. Këngë dhe valle dhe Po flasim parim se si se si janë kërcë. E kupton? Ka një model, modeli është edhe i i punës edhe atë që thot popullën domethënë. Ose është modeli gaming-u sapasa, po kjo kërkon kjo kërkon mirëmbajtje të jashtëzakonshme. Se kjo e don me 4K, me HD, me nga të gjithë këndës. Do me don me koncerte, don me Tani po them unë Është kjo ide e mirë që të bëjnë koncerte për çdo gjë? Po sot që kanë janë në koncert, do të thonë që kanë një për Tiranën, thotë. Po mirë pra. Tirana e modha. Oh. Koncerte mm. për shefsat dushëra. Dasma, 6. Martesa, Fejesa, Synetliçe, kujt mund të jetë se çan mund të kenë njerëzit. Nuk janë kundra festave, po. Nuk festohet çdo punë se. U Happy Grove Fest, U Myll <laughs> Grove my Fest. Festa të kenë vendi tash. Mirë. Nuk na gjën gjën na festat. Po nuk na duhet asnjë gjë tjetër. Dakor. As puna, as ushimi, as i gjëve Mo më përqinë festat, festat dua. Të nuk dua gjëratira Kër i inaugurohet u Nazare? E inaugurohet u Nazare? E inaugurohet u Nazare? Presim i inaugurim në radhës Kërë e minë bas pak në klubin e mqesit Në klab e fem në i shind të kare Kërë e inaugurëm ura në madhë? Mirë, mirë, rojë Koncert në biurë Fantastit Kërë e minë bas pak në klubin e mqesit Es qërë e në të një 733 As it years older Rove my leg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 And I've not seen the boring fields in so long I know I've wrong but I can't wait to go on is old and smoking and rolled cigarettes running from the law through the back fields and getting drunk with my friends and my first kiss on a friday night i don't reckon that i did it right but i was younger than take me back to when we found We can joze when we got day, we buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends of north don't up and so long oh how we've grown. I can't wait to go on.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 three lanes when we... Ora, është në 7.37 minuta, jenë me klubin e mëgjesit Në kleb e fejnë 100.4 dhe në ekranin e kleb të vës Jure mje ditë sa më të bukurët dhe të mbarë ku dojshë ndodhën e mi Ndërko, kemi anagramën? Kemi anagramën i eri mm -hmm. E kemi kati Anagrama Në klubin e mëgjesit Atërë, anagrama është Bina Amin Bina Amin Bina Amin 069 27 22, 22. 069 27 22, 22, 22 Bina Amin Bina Amin B-I-N-A-A-M-I-N Bina Amin 069207222olta 1 or nga Prime Moaches 1 or nga Prime Moaches Et jua 2 bodesh apo 1 duat japun 1 1 Atre Binamin Bina Amin, bina amin. <laughs> Oh yeah <laughs> Oh yeah Se jam dot here Do i get Do i get Damita di pakun lugas Let's go this fuck Sarabia Dina Amin 0-69-20-722-2 0-69-20-722-2 Kështu që jemi në të njëtën tem uh, Kër plasim edhe për uh... Abo, let me një pyetje nga aktualiteti mm. E në këtë mënyr hyma tje Miqë të dashur Pare se të që më këngën e renga Nickelback Dua të ju pyethe A e dini se kush aktor Humori Ka marrë së fundëmi Djebët Lafi Shmimin mjeshtër i mavë Mjeshtër i mavë Nga prezidenti Republikës Bujar Nishani Pa moustache Abo i gallon prapë yeah. është yeah, pa moustache ko? Pa mustaxi, pa. Pa. Ga Bujar Nishani pa moustache <laughs> I ka shihuar, pa, pa Mjeshtëri mat Ka më shimin që Nishani ka porositur një seri të gjatë këshu Të madhe, i bëri një porosin, do shta, se ka Nuk e di Me këshu me titurin, mjeshtër me duhet në dhën ato ah. edhe, edhe 7 dit ka, prit do betë nami Shusha, trenu dit, do një taj hmm? Do i ven të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t duke që është tendencios që një për Lali Eri nuk e ka dhe në nërkoma sepse Lali Eri është duke bër pun me trotuarët e me qërët e, koncertet po i bënë, televizor po del fishe këzjarët po i hedhë ku është shmimi mjeshtër i madhë po pëse se ka, e kanë pëtadhe e kanë njerës që nuk dalin televizor asa qëreku i qëreku të qëreku të, të asa që deli Lali Eri përshu apo ti influencues, apo s'pon vejë albi. A e vlerësa është bër për mendimin tim, nuk ia ja vlem fare. As mundoej fare për këtë pjesë. Nuk um, duket e gjatë tempo ndonjë. <laughs> Meqenëse na thoni kush ka marrë përçmimën një, mjeshtri i madh, kujdes. Është një dial i ri. Kthehemi mbas pak me kabe familjen indikator. Koa është tani për dëgjuar uh, Nickelback, më jdashun në këtë këngë të tyre këng të tyret fundit. Song on Fire quhet. Këngëzia. Mistëri kanë ardhur në klubin e Manchester United Club FM në 104.749 minuta në këtë moment e miqtë dashur ne jemi në Radio Club FM edhe në ekranin Club TV çdo ditë. Dhe sjojmë sot edhe me një lajm i cili vjen nga Londra gjat gjithë natës atje, një blog banimi, mm. një pallati madh ba, është dhjegur me tmersh. Nga fillimi deri në fund uh, në një zjarr i cili është quajtur një incident dhirënd Edhe është një historie cila është duke bashduar edhe në këto momente wow. Pansi është një palati madhë me ndo shëta 30 kate Edhe zjarri ka rën diku në, ka, diku në mes mm -hmm. Edhe pasaj ka përfshirë të ja, gjithë godinën Dhe njërës që, si shë raportohet, ndo dhe shi në të Ka ka shumë dëshmitari që thonë se në katet më të lartë Ta kishtë njërës cilët mundoheshtë në bënin drit me telefonat e tyre për lajmëruar E ka basur më shumë se 25 zjarë fikse që kanë shkuar në vendjarë E për ka qënë tepër tepër e vështirë Për shkak se edhe pompat e ujt mundet ta hedin atë Deri në lartësin e katit të djetë Si që raportojnë mediat Dhe jo më lartë Ndërgoj që zjarë i ka vazhduar jash kontrolit Në katet mbi të djetin deri në Mesa e kuptoi mesa duket me sy. Godina duket për 30 katshe. Po sikosh për shemb në këtë foto, në këtë imazh, në pjesën e poshtme të imazhit, në krahun e majt mund të shohësh ë kordonin e ujit. Po. Që që ku arrin. Dhe ai është kanti i 10, aty ku ku uji godet. Pakar shumë tek aty ku zialish i fortë sepse ndodh ashtu i përgjigjet edhe. Aty i bie vetë kat i 10. Aty është kanti i 10. Wow. Dhe çdo kat më sipër anasaj është por Londra dhe, dhe uh, rezidentet e saj zjojnë sot me një të merë që e kanë të shmuar që atë gjithë në atës kanë nga ata për shumull të shmitar që e thonë se ndodhen mbi 100 metra larg godinës edhe e thonë se janë të absolutisht të mbuluar me, me hi një, që, që delë për e ndaj e u shë një tjetër video që është në momentis që në Londra po sbardh e që më shumë Um, e dhe me ndojët që ka shumë njërës cilët nuk dijen se ku janë Kë video është nga BBC Me qera fjalla um, Kështu që shumë nga rezidentet janë evakuar Por ende shumë për e tyre janë, janë të patitur Edhe është një sjarë i përbinë shumë Do të shikoni kamë përshyve në ju që jeni në makina Do të kejni moment sot ta, ta dhe shmoni këta po flit për rrezikun e këtyre e këtyre ngrehinave të mdhaja me shumë banor çfarë? Sepse si arrin ta kontrollosh zjarrin kur bie kur bie ai lart? Sigurisht që ka një protokol për këtë dhe jam i sigurt që ka mënyrë, se nuk është hera e parë që vihet zjar në një godinë, kanë rënë zjarre në godina që kanë nga 60 katë nga 70 katëve. Kan marrë zgjidhje. Por që <coughs> është e bën mendosh edhe për situatën këtu tek në gjithmonë, me zjarfikset dhe me zjarret dhe me, me këto gjërat e tjera. Se je mund thjesht mirë bugur në bukurën shpinë tënde dhe ndodh diçka si kjo ku ti s'ke asita planifikosh, asita imagjinosh, nuk është fare në planetet tua verore, po themi, që godina do të marr flak apo apo diçka të tillë edhe të mos uh, penzëndemosh në njerëz që Ja sa mëson Tiran, a e din, e din tani në këto momente se sa të sigurta bota pasigurt janë. Se ku i kanë eksitet e daljet e zjarrit, se ku i kanë ato, se çdo ndërtesë duhet të jetë me ligj e paisur me me fiksat, apo jo, fiksat hmm. e zjarrit. Kta që qëndrojnë normalë. Në xham deri në momentin kur duhet të thyen dhe përdoren. Po nuk e mendojnë kan studentë, hmm? duhet të mendosh edhe për të keqen, se keqja nuk të paralajmëron po, pra. kurrë. A din jeni për shkakun se cilë është numri i zjarrit fiksit? Për të marrë Asit shpjegojnë se ku jetojnë Përvec dhe të thonë që jemi tek pasi shëri filani si për asaj dhe për baut saj Kaj një eur e loto për baut Ako di mund se që farë Kjo sistemja... Këto e njërë atë pra? Qe ma u gdhi akoma digit Ajo digit, Lori dhe e do të vazhdojt digit në mënyrë tjerës akom shme Dëshmitarë të thonë që di gjojnë her pasere shpërtime Di gjojnë zhurmat të qelqit që thujet E tjerë asikë këto Ka 20 ambulanca dhe 30 vet janë çuar në spital. Megjithatë nuk bëhet ditur se cila ka qenë eksaktisht natyra e dëmtimeve dhe lëndimeve që kanë pasur këta njerëz. Po, shkaku është Shkaku është zjarrri. Shkaku, jo, jo, shkaku është zjarrri. Shkaku nga kafezu zjarrja apo si dihet. E jo, nuk kam një informacion mbi këtë, me të drejtën. Ehm, uh, nuk e di. Por tregojnë se godina që digjet mund të shihet prej milje shlarg. Edhe është jash kontrolit për asjarin Nga kati i djetë e siper Sepse nuk ka asim mund si për ta Për ta venë në kontrol Ka njerës i si kanë trokitur Tek njeri tjetëri me grushtan në përdyr I kanë shpotuar E është njeri përshomu këtu që tregonë Se si, se si e ka zgjuar kom shiu I ti wanted to babe said fire fire um a look through the keyhole first before you open and i saw a couple of people running down the stairs where the fire exit is um so we got our trainers on and stuff and luckily we been a couple like before we got outside open the front door it was thick smoke along the whole landing so i shut the door thought maybe it might She recommended she can passur tym n kadin e vet vesha atletet shpejt thot edhe Ke pasyet ne gjat shoku thon ane i bash se get out ta higu tani ndashu she can be etuar Themas vanqunum جسit me të tjerë. Oh, Olta kemi fitues? Mfal, mfal Altin. Dekorata e fundit është dhënë për Jul Dedën. Për Jul Dedën pra. pra? Nina është fituese 754 i baro numri fiton 2 bileta për në Sina Beach. Shumë mirë tani urime uh, Julit. Zefi duhet ta këtë marrë, presoj. <coughs> jo, Zefi s'e ka marrë. Ja, Nuk kemi dëgjuar gjë. <coughs> a thua? Jo, ja, e ka marrë. E ka marrë, po s'e ka marr. Dejët, dejët. Dejët e ka marrë, dejët ishte... e ka marrë, marrë. Nuk e ka marrë për shkënar si... për Julin. Jo, më e ka marrë. Ai sigurt Dedën. E ka si marrë kur ishte Sali Berisha ai. Doet a këtë marrë Ma, mar... Nese, sëpse nëse së da këtë marrë Basta e Nishani ishte dhe ishte mjeshtë Trimalë Italje dhe Që të jebë dhe julit para jo, pa Para zevit Por që sështë, suqë Doet a këtë marrë Thee mas pak, clean bandit She works the night By the water She's gonna stray so far away from my father's daughter She just wants a life for a baby All I don't know no one will come She's got to save it Daily struggle She tells I'm ula come you better well prepare no mama you never said tear for you a bit said things here nah, and nah, you nah. give you love beyond compare you find in school fee and the bus fare yeah. my mm rent -hmm, pops disappear in a wrong bark you find him nowhere steady your workflow if you know so you know I stop no time no time for your dare now she got a six you bout to fall when he looks in her eyes he don't know he is safe when she says she tells him oh love no one's ever gonna hurt you love i'm gonna give you all my love nobody matters like you stay up late stay up with me all my life ain't gonna give me nothing like my life greater than a woman ever good life i'm this feeling in summer bounce it goes electric baby when i turn it on off in my city off in my home with flying up no ceiling when we in our zone i got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet i feel that hustle in my fatty and it drops it open so phenomenal let go more like the way we rocket so don't stop So just dance dance dance So just dance dance dance go Ooh it's something magical It's in the air it's in my blood expression on I don't need no reason don't be control I've got so high no ceiling when I'm in my zone 'Cause I got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet I Feel that happiness in my fatty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 në Clubin e Mjesit në valet e kanë plan në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mm -mm. Hi. Hello. Alo. Ora e dytë. Johu e para. Erdhë ora e dytë right, e Clubit e Mjesit e dgjoj. Anagrama vërtet mm. në solë mish dashrën dua t'ju njoftoj që tani që mos kemi llafe. Jo, mos kemi pakënaqësira dhe dhe paqartësi. Mm. Anagrama është e vështirë. Mm. -hmm. Anagrama është e tëmërshme. Këtë e kemi kuptuar. Ashtu. Anagrama për ditën e sotme vlerësohet me një orë nga mitan deri prim i mochis. Mm. -hmm. Dhe është Bina Amin. Amin. Bina Amin. Amin. B I N A A M I N. Mm. -hmm. Bina Amin 069 20 70 222. 22, Apo jo ieri. Është shumë e vështirë. Nuk është. Është e vështirë do thosh. Mm -hmm. Së shkon mendja. Por është një fjalë Ja, në rregull apo? Po, po, është shumë në rregull. Shumë mirë. Që sjë nuk dua të ndihmoj akoma, sepse ora është Është shumë mirë. A do ja vlen të mundohesh pak për të? Bina, Amin. E gjeni dot. Ëh. Të duket se është vështirë në fakt, pop. Pse është duket e vështirë Lori? Duhet e lë të ngarmë. Nga sjell tashun Lori dhe tani. A tani që han Lori? E di për shigjen. Apo jo. E di për shigjen Lori? Nuk e di. Nuk e di akoma? Hm. Do me thënë e ke gjetur? Ja. O mdukët e letë. Nuk e ke gjetur, po i dukët e letë. Unë i thash jeri, për të ndimuar jeri, një thash, me ndojt geografin. E vërtet. Kështu i thash? Mm -hmm. E jeri aty zëbërthev. E jeri aty zëbërthev. Me mundim, gjithës e si. Po, se të kishë nge surë si një qimë, po. <laughs> po, jo nuk pëndon të mirë. Po, nuk pëndon të mirë. Po, qështu që, ndodhjit e cenzurës në klubin e Mqensit. Disa e thon cenzur. Cenzur. Cenzur. Po. Që sjë cenzura Altin për sot. Le ta dëgjojm. Kujdes. Ëmbedur. Tani kohët kanë ndryshuar. Çka është sot? Dhe fantazija bëhet realitet brenda dy dekadave. Tani kohët kanë ndryshuar, çka është sot një Pip. Cenzurë fort, nesër mund bëhet një gjë lehtësisht e zgjithshme, por me sa duket jo. And you, endet varur te kjo. Duhet t'i the let. Mendoj se duhet e di ndonjëri për ju profesor Althinit. Unë jam. E di, po ta bëj pa zonë sigurisht. Kuptoj. Po sigurisht. Ajo nuk i reziston, do të ajo as përpiqet të rezistojë, jo, do ajo i njhem edhe më së tash. A do shai t'i tregosh tuaj? Ta tregon ai vetë? Po po. Ta nxjer ai aty që ta shikosh <laughs> apo? Sigurisht po. Mund do të sh ti pagë edhe. E jo, kërkoj unë, do të di direkt në. Mund të kompjuteri si. E kuptoj. Pa mirë. E lëm i ta ulim ti. Jo, por jis është ekrani. E kuptoj. Shumir, bravo ju be Ju e që nga një, ju bëke një napë, më falë një, bë, bëna amin, se tash bëni namin Bëna amin, uh, bë, duhet gjeni censurën pra, përserit e dhe njërë, kujtes, kujtes, kujtes, kujtes, gjo e në kush fjallë Da një kohët ka ndryshua, qka është sot p*** dhe fantazi bëhet realitet bërnda dy dekadave Pobre atër sot pip dhe fantazi, qërë mund tjetë që shkon me fantazinë? pikë të fantazijë. Dhe është duke folur për teknologjinë, është duke folur për zhvillimin teknologjik e për gjëra që tani janë ëndra dhe fantazi, siç ta dikush, por ishte gabim. Edhe imagjinat. Por si në 20 vjet vant, po ja. imagjinoan përfitirim, thashun, isha gabim. Gjithna ishim gabim. Tam. Kështu që edhe ju mos u ndjeni keq, jeni gabim. Është okay ti është gabim. Nëse edhe shumë të kemi ndoshta jot. Ja njeriu që është arritur ndryshë. Me rregulla strikte, nuk është okay ti është gabim. Nuk Perfekte në çdo gjë. Nuk o, është farë. Perfeksion far. nuk ka, kështu që. Jo, ajo ëh. Asa të ishin bërë këmë 38 ai ka bërë 36 <laughs> sa me shtrëngim. Sigurisht. Po. Ti veshim dhe kputet më devole. Sepse e na shkën dëm. Kështu që. Et është pak jak. Çfarë është pak dhimbje? Çanca <laughs> callo. Asgjë. Mund të themi më s'bangunim djesisit, mund të themi me Jane Do s'kajmë tani, apo që kemi tani? Jane është tani po? Do Oke okay. Kjo është kam nga Jane Ora është tete dëmdhjet minuta Ju jeni me një shinti katrën That you are.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 Rëjurë, rëjurë Dhe të bëmjë një tjetë pjedi nga aktualiteti Ynë Këtu në krypërim qesit në bas Të parës që u gjitë me thëmë drejten Shumë një nëzmorë në piesë Dhe vetëm njëri u shpallë fituaz mjen keqë për këtë Po kemi rrë asë tjera tani me shumë pjedi mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, A të ere Ilirë Meta ka që në fëshat mm. Si qdo di tjetër E... Uh, Në madhjet e ka kërcënuar që në qo se pregni votën e lësëjës Si presidenti arëshëm që do tjetë nuk dekretoj asin krye minister dhe asin minister oh. Së pësa e i ka në dorëgjerat Ba në kështu që, që ju bëj lëmë që u ka thënë Sumpleks që uet Edhë pëse kuj ka që në peshëngritje, sumpleksi është uh, Lëvizje Më fali është lëvizje e E mundjes, va? E mundjes klasike? Sumpleksi? Po oh. oh. Po Po pra Vish <laughs> <laughs> ka ti. Sumplex. Çfarë quhet? Ëmi lloj veçje. Shifni këtë. Ëllojë një film ose ndonjë. Ajo. Si është kjo? Se dita mamë, është një lloj hedhje pra që e ka kapë tiën më herë. Po ta kap edhe hedhë. I bën një sumplex. Ta provoj mirë lojën sumplex. Dita më sumplex lojën. Sumplex, po. Fjalë e bukur shumë. Gjithashtu. Është është fjalë e përbër. Jeri. Po gjithsesi, e si, hey, kemi pra, pranë në bashkin, tani Menda ka thënë se kjo është pyetja. Menda ka thënë se do të marrin hak për këtë bashki. Për cilën bashkim? Për këtë bashkim, po. Mm. Në të marim hak për humbje në kësaj bashkije, ka thë nëjë. 0-6-19-20-7-12-2 Ti, rrët buzë të dirë, zë nuk e di jo, zë të qëarë. Ja, nuk e di, se kam duzhuar. Më këtë janë një qërat vogla, në kuptimin e... Kë është vetën fillimi, po thotë. Ja, jo, duatë temë, për që janë këto periodën tënde. Ja, në tënde. bashki, nuk është në Tiran, nuk be të tjall Po, Qësi po. Tani Shqipëria nuk është vetëm Tirana. Eksaktësisht. Po ti s'e di se për cilën bashki i atë? Tirana më dhe, dhe Iri. Emili Lale. Lale. <laughs> ne sa për kë bashki do të marrë hak uh, Ilir Meta në fjalën e tij, e ka thënë këtë gjë ditë. Le të shojmë. 0699207222. Antemias bashkëngjeni i qytetit të bukur. Okej. Okay. Me traditë Së të shond të gjithë. Të shkrim. Gjithë kanë traditë. Tradita ka shkuar me leje, do të vazhdojmë të përdorim me njerëz të kulturuar me patjetër, patjetër. Jo, është vërtet ashtu. Vërtet ashtu. Okej? Mhm. Okej. Okej. Kur themi do të luajmë në grupin e mëjesit Team Kompaun, është njëra nga lojra Team Kompaun. A vë teatër pastaj? Ne skuam tutje on. Oh. Do luajm njëri apo qen? Do luajm njëri apo qen? Prapë. Ja. Okay, <laughs> po, prapë. Apo zona, mirë, okay, dakord. Nuk dovem. Mishojm lojën. Njeri apo macë? Sigur do bëjmë një lojë, do bëjmë lojën e sampleve. Sepse më pëlqen shumë loja e sampleve. Ti e di që unë vdes për, për sample-a. Ëh? <laughs> A, A shfialëve për bër? Jo, okay. Sample, uh, je sample. Yeah, sample sampl e kanë për music samples. Prapë, samples. Përdorin DJ-t ja, për, DJ për shkakun mm -hmm. që marrin nga një këngë, nga një këngë e vjetër. Marim një tingull. Marim një tingull, një sample quhet ajo, mund të jetë një gji gji gji gji. Ëh, dishkan shikë ka përdorur ai. Orkestrues siç do po themi origjinali këngës, dhe këtë e përdor në një këngë moderne. Un do t'u do t'ju luaj këngën origjinale. Pa. Dhe ju do të më thoni se cila këngë moderne që luajmë në Club FM, uh -huh. kamar kamar. Okay. Pra e Fem? Ëhë. Ka marrë nga kjo. Okej. Pra do e dalloni të rën, nisur nga e vjetra, do gjeni kopjacin e Edhe për ta thënë, në një farë mënyrë, sepse sample-at nuk janë, nuk janë ajo gjë. Të luash me sample-at është një art në vetveta, është mm -hmm. një gjë e bukur. Kështu që kur themi kopjacin e kemi me shaka. Okej, okay, është loj shumë e mirë. E është loj. Edhe dom prej si veshësh, si ke veshë sot? Jo, dhajsh mirë. Okej. Okay. Hapi me këtë këngë. Unë Shusha. kam lar dia në fund. E lave dia. Mhm. Po mirë, bëmë një koncert me që ke larë veshë dia? Po bëjmë koncert, do të, të kërkojmë leje në bashki, që kërkojmë, kërkojmë leje. Dhe Dhe të bëjmë koncert. Oltan ranësh. Bëjmë bas pack. Ja, bëjmë. Iftonë ne gjithëta komunale saqë z bllokojnë. Love and smile And every mother with her baby crying In her arms singing Give me help Give me strength Give the soul a night I fell asleep Give me love Give me peace Don't you know these days you pay for everything Maybe live my life I won't have a wife I won't have some kids I won't look in their eyes I know they stand a chance Hallo, hallo, hallo, mirëm Gjesi <coughs> Bruce Springsteen Me High Hopes në klab FM në 174 Edhe në e kani në klab të vos, mirëm Gjesi Gjitva Mirëm Gjesi Eri Mirëm Gjesi Blendi Në ditemi të një edhe me Eldin in cili do të në informojnë se si është situata e trafikut Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Eri Mirëm Gjesi Blendi, Mirëm Gjesi Eri Mirëm Gjesi Eri Good morning, good morning, good morning Good morning edhe ty Gjëverkoj shumë Gjesi nga njerë nuk jam pjesë ju e Mjesi Po është kakësë pëse po merë klasik taksi po ju në treg me mjede shumë komode pra mjede 2017 Të kompletuara Aha. me lejë bashkje me gjithë procedurët normale dhe pra daj nuk kam qenë shumë efikas, hmm. efikas Jo shumë, shumë nga, efikas së efikas Po nga java që, që vijen, nga java që vijen mund t'jem akoma me efikas, po satë si se mojë kjo pjesën ju kërkoj shumë ditë që nuk mund të jem në njërin një vend. Për qytetarët e qytetit. Në momentin e blendit flasin për situatën e trafikut. Kemi lajme edhe pozitive, shumë mirë në dy akset kryesorë që qarkullohet pa trafik, rruga e Durrësit dhe gjithë segmenti duke lutuar nga autostrada, zona e Laprakut si Siponja, pjesa e Zogu zi dhe drejtëndjes nuk paraqet vështirësi, ndërkohë që rruga e Kavajës e njëjtë ashi rruga Durrësit nuk ka lëvizje kombinacion dor jesë dakonisë qërkullohet pa trafik të këpallatime që gjithëta pra nuk ka probleme rrugë e basanit se akë suhesor ka probleme nga liceo ardisik i rënduar deri të rekryz, kryzimi pra në më shru probleme pjesa unazës sivrë me qërkullohet pa trafik rrugë e bardyl në zotlluskajet në zbrite si nga bulevardi zhandarik vëdhe nga rrugë e ferit gjaiko nga rrugë e ferit gjaiko drejt stacionit, drejt nuk kanë trafik rrugat i brisformentin ka pak probleme dhe një operatorion shërbimi taksi ndodet atjetër më raportohet dhe probleme nga Silvia me trafik të rënduar shumë drejt në nkacheve dhe unazët vokër dhe unazët vokër pa të gosuar nga në nkache drejt qëndër së tiranës pisa tjetër unazët vokër nuk ka probleme Vasil Shanto pa trafik, këzimi si një jetore pa gjithë kjo i se unë aze që i atëruvën të vajtë me që gjitha, që e gullojnë parë për për një. Falemi derit, Eldi. Shumë falemi derit. Edhimi roldhimi shtashurë cili i cilin e i përmonën me situatën e trafikut këtu në kryë qytetë, në këto momente. Êshtë mm -hmm. Eldi, mm -hmm. i modhë. I modhë. I modhë. Pëlecaj një sërin nga këto që vjen në uh, kësu pa pritur një jetën e disa njërëse. Mhm. Po, mezial për një zotrin në Arizona, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ishte në Sun City. Mhm. Mm edhe ky parasysh Arizona ka shumë diell, është vend kënaqësues, po. Është vend i nxehtë. Shumë i nxehtë. Edhe më në telefon edhe u thot atyre të një agjencie, Uncandy, mhm, mm se ka një poster të lekëshave Të cilin në vidin 1992 e ka firmosur Kobe Bryant mm. Dhe u thot, a mundë dërgonit i këtë Ta shohin njerë këtë posterin Qarblere ka, qarblere nuk ka E tjere, tjere dhe I shohin di katje Por njerë a gjëtë, qënë të tjetra Si që shkruan gazeta The Arizona Republic Dhe këtë zotria vendos që Kësaj agjënsis anë kandit mm -hmm. Tu jabjo vetëm posterin Po thot, shiko Të gjithë këse gjërën që kemi këtu Se kishe të ta koleksionet të tjera Mundë shikojmë ta i Një mundësi për t'inë zjebë në shqitjen Do shta bëjmë në inë leg me këto Mi shikojmë një njërë qarë kam qas kam Dhe me një kontrat Si tu është va jepë në dorëzim këtyre Edhe mm. atjej me së tyre është një piktur Cilën në kjo zotëria e që qëhet Gjosh Levain Dhe ka këta agjënësin Sa ta. e shikojmë të të, të Kjo më duket muan si një Jason Pollock O, është një pikturë ati O, është e pikturë ati e po Një Jason Pollock Edhe Nuhadja ti Nuk e gallën Në balt Sefse në basi ka shpenzuar 50.000 dolar Njeri Për analizat e Për ekspertizë në që të të bërë Ka dalë që është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Vjen një pikturë e mrekullueshme. Po. Në fakt është stili i ja, atij. Është stili i tij. Po. Po. Ketchup. Derdjera <laughs> apo <laughs> jo? <bëja>. Mhm. Kështu që <laughs> duket që është në është në stilin e antij, po siç tregojnë këta. Këto kanë vlerë të jashtëzakonshme. Absolutisht, po. Po. Mhm mhm mhm mhm. -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Shkojnë me miliona, kështu që 50000 dollar të shpenzuara për të provuar që se kjo është pyetja. Mm -hmm. Duhen 50000 dollar vetëm për të vërtetuar që ajo është Vërtet dhe mund, mos dalje vërtet Po, është preziko ja, To da e mjekeshtot <gjë> Kjo është në dolar Kjo është vlen një lek, thot, falemderit faturën e ke për 50.000 <gjë> Abo ja Por qëlloj, qëlloj, tje, hat, që qëlloj fat i tje që është i tim Edhe me hund, se kjo zek është a quar kështu po t'ishtë Po për, normal Si s'gjedhëm në njën nga këto? Asin një nga që? Njën nga këto të vogtë Në rrug nuk i hedhin <gjë> Jo, ja, nuk i hedhin në rrug je. Në rukën paru mm. <laughs> Ska rënda <laughs> usho për ditë Për ditë më kërë konotë <laughs> <laughs> Këtë e mësë përkrujë në më gjithë të, -të faliminderët Muzikëtani është Armin Vampyrën Mishdashër me Me këtë Ganbejn Ganbej I need you Clab FM She walks on late at night As she said Mirëmjes. Mirëmjes. <gjettë> Hello. Hello. Hello. Morning. Morning. Halo, la la la la la la. Ja pak bonë për, për provë. Ojta, kemi fitues për Kë Bashki, ka thënë se do të marri hak Ilir Meta për të Pogradeci. Për ty sepse Pogradeci ka hak për të marr. Okej, shumë i mirë humorvez. Kreshniku Esak. është fitues 499 i mori numrin, fiton dy bileta për teatrin kombëtar. Shfaqja radhës Ekus. Ekus. Të lumt Kreshnik Ekus. Nga në... dor kura nga sot pra Ga deri sop. të dielën ora 20. Nga mërkurë deri të dielën më shitur ato që s'kan mbar Ekus, shfaqja që pati shumë sukses në skenën e teatrit kombëtar rikthehet mm -mm, mm -mm. për një javë vetëm, po. Pa. Për një javë. Kështu që, që mm -hmm. ky është shansi juaj dhe kujdes sepse Të kdera dhe duhet zjeni me ata që duhet të rikthejmë për të parë për herë 2 ose 3. To, e sigurët. Cilët e duhet tënë e janë njërez mizerje. Në këtë rast! Në këtë rast. Faleminderit Bendit. Sepse ato vende duhet të jenë për ata që kanë parë herën e parë, si mund t'i lini njerëzit jashtë pa e parë fare? Tha shikoni nga dy herë. Po ka vend për të gjithë, më pini. Po s'ka vend për të gjithë. Ieri s'po diën njerëzit për biletat. Ëh? Unë pranoj të ulem vetë në shkallët, nuk ka e, problem. Ëh, e di, po biletën e ke prerë për të rreshtë 11. Nuk ka problem. Eh, në në dushoj, nuk ka problem. Me gjoj, ulesh të shkallët, me gjoj. Po e kam bërë kështu. Premtim me 300.000 vende pune i bënti. Kështu, para se të marrë emisioni, po. Me gjoj. Ëh? Unë kam bërë këtë gjë, qyshoj, mund ta riboj. Nuk ka asnjë problem. Unë e kërkoj dëgjuesve të më javin timonin në këtë emisionin. Pa ty. Pa më. Nuk ska më se ta dorëzoj unë. Shumë thjesht si e do dhe pa mua. Ba dua që të më dekretoni, jo ja vetëm. Po po patjetër. Okej. Okay. Në një urdhër mbretëror do ta bëj. Pra, Menta, Menta është <gjit> është duke u bërë president, sigurisht. Po, është zgjedhur president. Ehm, um, a dhe tani kërcënon me dekrete pra, nëse nëse thot ai kërcënojnë vota, pra ideja është që në nëse kërcënojnë vota e LSI-s apo i videt apo mm. i keq numërohet apo diçka, atëherë thaj nuk do të ket dekret. Është i absurde. As për kryeministrin, as për Jo, ai ka shumë të drejtë, nëse i kërcënohet vota LSI-s pse të ket dekret. Normalit, a është normalë dorë? Ai thëshmë me kurëtari i partisë. Ai është president. Ai, ai po zor zgjedhjet, ai po flet për zgjedhjet në përgjithësi, nuk po nuk jo po veçantil, për LSI po themun, normalisht që LSI ajë më shumë nga sfida për Shqipërinë, Ilir Metës se aty e ka zemrën Xhanin. Po normal. Është bebia e tij. Këtë prandaj unë po flas për LSI-n, po. Nëse qoftë procesi do ishte i ndershëm, nëse procesi porse do kishte manipulime të vjedhjes votës. Atare pse të ket dekretime të një vote të vjedhur. Se i bie që ajo që është vjedhur të certifikohet, të tkthehet në të pastroja apo jo. <laughs> ti disi nuk e kuptoj pse më shikon kështu, po jo, ai ka të drejtë. Nëse kish... po, në vota është e vjedhur, nëse vota është e vjedhur, nëse procesi s'është i ndershëm, në Dawn ja. The Wayim se duhet të certifikohet një proces i pandershëm. E bje që, mm -hmm. i bie që ti themi ai duties zot pastaj, apo jo. Ai është i vjedhur vota të marri Kështë që Medha thotë po të nështë ju japë dhe kretin. Nuk ju japë dhe kretin. Ky është kërceninë. Juste le pare lemërim dhe lemërim. Dhe lemërim. Ashtu tha pare lemërim dhe lemërim. Kështë që shpresojmë që procesit jeti ndërshëm. Dhe Medha Halë i është Ne zemë, s'kemi as një halë, halët i kemi të gjitha të zë gjithura Ja, ja. kemi a hengje, për të gjithëm të gjithë halët Ta kojemi të sheshi sot ndarë <laughs> Jo, apo Po, e ta zëmë të kusë mund të të posikur, sikur Posesit jeti ndeshëm, po meta mosëmari Jo, meta, do më në Lësë ija mm. Mosëmari a i shumë vota Ta dekretoja i bësaj Ja bëj dora atia Si ja bën dora Mua zdo ma bën dhe dora Po t'isha unë Të e ju ja së degjtoj. Ju lajmëroj dhe ju një njoftoj. Apo jo. Sa dini që tani, a orë da kemi fituar? Pranagrama. Ëh. Eh. Kemë. Po wow. Na, na mi bian. Bravo. Na mi bian. Wow. Na mi bian. 959 i mbaron numri Megit dhe fiton orën nga Premium Mortys. Të lumtur Na mi bian. Të lumtur Megi. Megi po? Uh -huh. Pa. Megi shoj. Megi. Të lumt Megi. Um Kremi Ministri Rama nga ana tjetër ka shkuar në Kukës mm. ose në Kukës? Ja, në Kukës. Um e dëgjova këtë. Ku ka folur se do të financojnë për rrugët që lidhin tregun me prodhimin? Ës prodhimi? Jo, mësysh. Nuk që është. Është nuk... tregu. Pam. Rrugët që lidhin tregun me prodhimin, ka thënë Rama mund ke bëra kjo më darë si do bëjmë tash që ka vizualizuar me lëvizje të kësaj ë është tani do lidhen do do lidhen urdhëro është nëntokosur kjo jo jo ne binë është 3 milion dollar do të shpenzojmë për të lidhur të dyja pra <laughs> tregun e prodhimin apo jo se po bëjmë me gishta çuna po bëj në video tëta Nha, Serisje, ka çeki gishtat në gjatë e mëtave. Sigurisht që e kam në gjatë. E mundi vetëm këtë, vetëm dot Lorin. Po. Po po të marr, po të marr një projektor. Lorin, po të marr një projektor e ti hedh hiet e gishtave të mia në mur, më bëhen si. Ajo mundi zihatë zon gishtat pafund. Si çot kadareja. Kë versh? Gishtat e mi që zihaten pafund drejt flokëve tu, ku ngatrohen me gishtat e një tjetri? Laura. Laura. Ha mi ti, po e si të kadares jam duka shumë, pëse qesh Shpar po qaje me Ali Potrimen Po qande me Ali Potrimen të një që i citojnë kadarenda Me Ali Aslanin Pala, Aslanin Qa om Aliun edhe bëri dhe shërë të qajnë dhe të tjerët Jo, është një mënyrë reflektimi, nuk është qarja Nuk më bëllë qenë të qaravitën në këta orë të faktën Jo, jo u thjesht është reflektim. Atëherë mund na reflektosh, mm. që të reflektojmë ne apo? Okej, okay, cop. Një cop. Kam zgjitur vetëm 2. Një llok më. Një llok më poetike, më i dashur, ndani në grupin e pjesës. Jam. Edhi nuk është poetike tuaj llok më. Në e, poezi, këtë këtë por Një, një poet i vërtetë mund ta përdorë të fjalën llokm që i bote zbor, jo da, jo ta përdorë në poezi, po. Hajde. Atëherë shumë pak po ju lexoj. Hajde, Iri. Hani, pini dhe rrëmbeni. Mbushni xhep e mbushni arka. Të pa brek ju gjeti dreka, milioner ju zuri darka. Hani pini rrëmbeni, mbushni arka, mbushni xhepe. Xhersa populli bujar tu përgjigjet peçë leçe. Peçë lepe. Lepe. Peçë leçe. Peçë leçe. Donë ta vazhdoi? Po duam ta vazhdosh, të, pa, të vazhdoj, tash që hym tek peçë leçane. Nuk kemi janë... ssa nga fillimi, gjithsesi. Okej. Okay. Populli rron për zotrin tuaj, Puna etia, djersa e ballit është kafshit për gojën tuaj, rovë të goja e qakallit. Qakallit bjetin këta përmitikanët, po? Ta që flasin në përmitinjë. Si jo. mm. Shyshjur zotit s'ka më mirë, lumë turi dhe bukuri, dhe kur vjen ju qan halin, varë një buzë edhe turinjë. Hani pini dhe rëmbeni, është koha e qakejve. Auu! Hani pini dhe rëmbeni, është bota e maskarenda. Falem deri djerë. Të lutam. Dhe me këtë botë të maskarëve mizdashur shkojmë në muzik Jason Derulo, një tjetër maskarad. Me rrethën është po. One, one to one, one, one, one me. Klevë 5. Maskarë song e Legjë, shëmbull. Blindi and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Hi! Mirë se keni ardhur në kövinë MGS-et në valet e Club FM në inëshin pika adher edhe në ekranin e klav të vës <laughs> Hello! Hi! A tërë MGS <laughs> Po qa kemë lë Po e a thua vetës këto Nu ke ti, me mua e ka, me keka Me e ka me vetën Po qa kemë lële Hola, në çka jam në Lala. Atëra Ulta Rama ka thënë se do lidhim të lidhim tregun e prodhimit me, me, me një, 100 milion dollar. O oh, zot sa shumë. Urim me oh. zemër. Uh, shumë është Besi fitues, dy bileta për N sin e Plex fiton. Bravo Besi, bravo. Bravo Besi pra, 100 milion është çfarë është premtor për lidhjen e tregut me prodhimin këto. Kam përshtypur unë janë në për rrugët që do të do të lidhin këto. Tanë. Ok, atere, jeri unë të premë toba pak më herët Vëlim mm -hmm. ma dhe lojnë me sampla Sampla, <laughs> sampla. O, Lojnë me sampla, moj të shke? <laughs> e, moj Tani mm. Shumë ka në këtë vjetra, janë përdorur Për të nëzjerë për e tyre, tinguj Të përqyër Abo jo? Ja? Po Tanë. Kështë që letë provojmë për njërin për e tyre Jebi Një sampël pra Një sampël You. Pra si funksionon loja. Uh, Ai prejush që do, që e gjën. Mhm. Mm do thotë emrin e vet. Okej. Okay. Se nuk dohet ah, të përgjigjeni. Po. Të të parën do e a, dhe për po, okay. parën dhe bëjmë për ju këtu. Të tëra <laughs> do të, ah. të, dhe store, dhe jen, të <laughs> parën do e bëjmë për ju këtu, okay? Të tëra do i bëjmë për Okej. Okay. Dëgjoju, kjo është për prov. Okej. Okay. Le të shojmë nëse e dalloni. Kënga e parë është nga Berry White. Okej, okay? chuhet uh, It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. Mm -hmm. Kënga shumë e bukur nga Berry White, le të shojmë nëse e dalloni, se cila këngë kam marrë nga kjo. Kujdes. Jemi. O, njësë të këmë bërë këto Njësë të njërë atë, hop E pre kjo është përëndajsë duat që të marrë Që, uh, telefonata këto okay. Ha, e, prekyos, mar, uh, txu, telefonata këtu. Okay. ha, ha, mësë sërse Ja, pre përësë të këmë bërë, përëndajsë duat marrë telefonata këto Po, mi pra ta nëllojmë këtë punë e telefonatave, musë e iqë më firë që Edhe njerë se e ka më gjusë A lëtini A si e njërë nga e para të të të E, e, e, e, këtu e ke? Këtu është talitin ka i qeshë? U, se, ka, mu... Hë, mando, njërë i prej jush? Së po më vjenë. <tus> 069 207222 Kjo do t'i shkoj publiku un. 0, 69, pra, të kam përshybin unë. 069 207222 Pra, asë njërë i prej jush? Asë është naj Michael Jackson? Asë njërë i prej jush? Mm -mm. Okej, okay. no. shumë kejq, përshdojnë. Në këtojtë, da ja... Uf, mir, do dzejm ze der in fund atere. Eh? Wa. Wow, okay. mm -hmm. Sarah. Mm -hmm. Sina's kanga che ka mar sample nga Berry White. It's uh, ecstasy when I'm you lay down up. next to me. Just... Muzik. Ka se bini na klubin e mqesit, na klab FM në 100.4 edhe na ekranin e klab Ekronin e klab fal, të vëz, vajti ora tani E drejt Një mqes Æshtora, i... tret edhe këtu Gjerat Liron, olta ka olta... kohon tani <laughs> Në zirë uh... jepi... të gjitha Në zirë gjith... <laughs> e bërderon të gjitha Në zirë e bërderon, olta të gjitha Një zirë e bërderon, olta të gjitha Edhe çarkë e bërdo në dhe ridani, jepi fitua, sit nuk kanë për të dhënë gjë, po Robbie Williams. Robbie Williams është sakt, bravo. Me Rock DJ. Nëse po më po e morën veshë. Indriti 768 i mbaron numri i tyre bileta për nesërën 5. Tek isha më. Tek ishte më, brash. We got everybody I got the gift gonna stick you in the gold It's time to move your body Okej, okay. qështë u mërvej qështë e rock DJ, bravo Kushtë qështë e fitu e si? Indriti Bravo, Indriti Bravo, të, të lumë të I pari që erdim e bon. baj, në përqyqinë Nësak të jemi një tjetër pak më vonë Një som Qështë do të mbaj në lojnë e thamplave, so E në famë, po dhe se që kemi shuër e të këtu më kryuina mqizit për këto, kanë edhe lorat të tjera andër mend dhe shara adion e kudu nëse shuar. E tjetër. E keni konfirmuar? E kemi konfirmuar po e em pa kish për ju qonë, nëse dëvojmë. Dëvojmë, ne? Eshtë dhe... Eshtë të tigullin i pokën, misërria osë pa. E kemi thënë që është fri marja, tjesë dhëtë gjendër fri marja e kujt Fri marja e të sfar Ja të luajm dhe njerë Kjo është fri marja e altinin Pa, është e përtat Ty u një stërionës dhe është e altinim ishtë Ja, nuk është e përtat Që është e mbët e dhe koma Aj, aj, aj Shëtë Në shum. <laughs> shumë <laughs> wow. shum e frikshme Shumë Wow Në shumë e frikshme A tere Letë luajmë Sharadion Vajzat janë gati Djemë të janë gati Ato nga svidon Madje Olta nga ka kërcënuar Nga ka dhënë A ju vjen Na vjen keqë për ju E gjitha Presion dhe. psikologik <laughs> Ne i kemi Gjishtat gati Për zbërthim Njepin tota, Sharadio Loja i që vendos Djemë të kundur vajzat Në kërkim të një fjale të vetëme Aderveysa, fjalë jowe është një send, mos, ja, a ka, mos ja. kan në e kanë vendosur këtu. Ja, jo, e kanë vendosur, e kanë vendosur thjesht po e përsherojmë tani. Okej, okay, po e përsherojmë. Ba, ba, vao që nga fjalë këtu, dashka edhe një paragraf poshtë saj. Jepi o blen gjei tashi, mos u mer me asjerimet ona. Fillon me k. Jo, ja, ja. <laughs> ja. ja. po jo. Haltë. Është koncept i ri. Jo. Veprim, veprim. Është njëri. Po. Po njëri mund të jetë kështu. Nuk mund të jetë kështu, është një Uh, është një, është diçka që njeriu e mëson në shkollë se si të bëhet? Jo, ja. jo ja vetëm. Ka, ka të bëjë deri me, do të me, thënë, me çfarë? Por të pare. nuk është, shikoj, versioni i parë kësaj fjale mm. nuk është për njeriu. Por është për dore, është për kafshë. Po. Si, si, si s'oja, për fillon me derë, për shkakun. Një skuq, një skuq, një, një derë. Po s'ne skuatani? Jo, nuk, nuk e mendoj, nuk ka lidhje me. Një një një ha, me. Një jo. Një h. Jo. <laughs> jo, jo. Një hijen. Jo. Po jo. përdoren këto kë. Një sh, një sh. Një shushunj. Jo, jo pra nuk, nuk, nuk është kaq e keq. Nuk është një një kafshë që ha. i vishet njeriu, të. Por është një cilësi i chimëjuar e ka, por e ka dhe kafsh. Pyetje. Në këtë sens. Njëriu e ka këtë që i vogël apo duhet jetë i madh që ta ka. Po, përgjithsisht e kanë që që të vegjël. Edhe edhe fëmijët e njerëut mund ta kenë. Domethënë përdoret më shumë për fëmijët sesa po ka edhe të rritur kështu. Po më shumë përdoren për, për fëmijët. Llo llo llo kështu. Jo, jo. Me çra fjala. Dë. Jo. L, të lastuar, e populli i lastuar. Jo, po. Jo. Okej. Okay, po i, i p, p, p, p. I pa, jo, për këdhëlur, po. Jo, por janë ato ujra je. Jo. Pra, populli përkëdhël një fëmijë lastuar, një fëmijë për këdhëlur, mm. një fëmijë më. Mami, po. mi, mi. mi jo, të shënjë. Jo. Tështë, ja. mja. Mi stres. Jo, jo, jo. Mi... Po mëndom ma... me. Po problem, më dhai, më dhai. Nuk është më dhai, mizeri. Ja. Jo, jo, <laughs> nuk është kaq negative. E ja, kupton, një fëmijë, më mama... një mamë, kujdes, më mamë. A, as vetëm mamë në cep se di çse ke gjetur. Gjetur gërmën e tretë dhe bravo Altin. Hm. Një maçok. Jo, jo, është një fëmijë, një fëmijë më. Jo, jo, ai është shumë i llastuar se sa është. Malini. Ja, jo, ja. jo. Lig, ja, lig, zot, lig, ma, një familje. For... Hë, një fëmijë? Uh, fëmi uh, uh, yeah, jo i lashtuar, por që është një fëmijë ma. Ah, i but kur është kështu. Ma vi. Jo, më <laughs> ma vri. I bude i urtë apo jo ma vri. Është shumë i lidhur me pritjet <laughs> <laughs> e nuk do të ndales <laughs> me ata. Ma. Jo mama, jo bërtun mami. Domethën. Jo. Mamacita. Ky është versioni i dytë i kësaj fiale. Më është një një dyt... hap, është, hap, është, hap, është një maus. është një kafsh që ne e përdorim sot kjo kafshë këtë fjalë. Aha. Më shumë e hasim me të. Të ajo kafsha po. Mhm. Kafsh të ajo kafsha. Të xingji për shembull, të delja te ojku. Bravo Volta. A <laughs> të, të delje <laughs> më bukur. Po. E vë po, nuk do të ta gjenin kurrë jerin. Që të ndiej nga brava. Të betohem se nuk do ta djeg. Ne tash fëmijët që nuk ndanë ne. Po e jetëm e jetëm ne, e jetëm madje hmm. shumë shpejt mendoj. Faleminderit. <laughs> faleminderit fali peri tani më shkruaj. Do i faleminderit Olta hey, s'çi. Kur të vim do të takojm Holtën dhe Nirvanën këtu në klubin e mëqyesit. Ndërkohë para se të vi Holta, faleminderit Olta, që mos gatrohemi për lojën që na ofrua dizë shumë situuese tani të këndoj Katie. liars, time is ticking for the empire, yeah. the truth they feed is feeble, as so many times before, the greed of all the people, oh. they're stumbling, they're fumbling, and we're about to riot! The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmjeshi djithë e të bashkuar. Është ora tani 9:18 minuta unkam këtu në studio Holtaj Merin dhe Nirvana Deliun. Mirëmëngjeshi. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që ju kemi që të dyja këtu bajsa dhe kjo është në lidhje me një revistë të re e cila quhet uh, Revista Juridike Shqiptaresh. Emri i thjeshtë. Është një emër i thjeshtë dhe dhe i shprehës sepse thotë eksaktësisht çfarë jaj, është, është një revistë juridike shqiptare, është kjo e para, Revista Juridike Shqiptare? Jo, uh, ka patjetër që ka disa uh, revista të tjera, okay. uh, po ne jemi përpjekur të japim një aspekt pak më të veçantë. Uh, jo të veçantë nuk dua të, mm -hmm. por domethënë jemi përpjekur që të bëjmë me anë të kësaj reviste të bëjmë një analizë të legjislacionit, por jo një analizë në vetvete, po të bëjmë një analizë që ta thjeshtojmë legjislacionin që të jetë më i aksesueshëm edhe nga qytetarët, nga grupet e interesit mbi të cilët uh, legjislacioni ka ndikim. Pra mos jetë një analizë teknike dgjore, mm -hmm. po të jetë një shpjegues edhe për një publik më të gjerë. Pse u krijuaj një një revistë e cila ka një tematik ë uh, ligjin. Pra ka një specifikë në ka revista mode, ka revista po. për mjedisin ekonomikë, kjo është një revistë që ka të bëjë me ligjin. Po, ka të bëjë me legjislacionin dhe me politikat legjislative ë uh, ne në fakt e krijuam, ideja lindi duke biseduar midis uh, një grupi ekspertësh që merremi me uh, legjislacion, me politika ligjore, me integrimin evropian, uh, dhe donim të trajtonim pikërisht disa çështje që ndonjëherë janë uh, vinë shumë në vëmendje të publikut, uh, e bëhen edhe debat publik, por nuk ka një shpjegim uh, të thelbëtit këtyre çështjeve. Mm -hmm. uh, për të marrë një shembull, edhe kemi këtë synimin që në çdo numer të revistës nxjerrim të përpiqemi të trajtojmë çështje aktualitetit në numrin e par, si parë, se çështja tani do të dalë në shkurt, me të tashun, edhe numri i ditë ka dalë në maj, po. Në maj. Uh, në numrin e parë ne në fakt fotom dy artikuj që na u dukën pjesa e aktualitetit, një që kishte të, të bënte me importin e mbetjeve, uh -huh. uh, që ishte një analizë se si është zhvilluar legjislacioni importi të mbetjeve në Shqipëri gjatë viteve, si kanë ndryshuar, domethënë për të dhënë një informacion se çfarë ka ndodhur në fakt për të arritur në pikën ku jeshim, uh, dhe uh, një artikull tjetër kishte të bënte me analizën e reformës në arsim që ishte gjithashtu mm -hmm. dhe ajo një çështje shumë e debatuar e parë në kuadrin e e të drejtës arsimit si një e drejtë e njeriu si, mm, dhe analizuar në kuadrin e konvencës evropiane të drejtave. E si rezulton për shembull ë uh, reforma në arsim ishte oke okay me të drejtat e njeriu, drejtën për arsim? ë uh, sipas analizës uh, kishte shumë mangësira, uh, kishte mangësira në lidhje me uh, konventa evropiane përderca kriteret. Ta shpjegoj shkurtimisht, uh, nuk është që thotë që nuk mund ta kufizosh të, të drejtën e aksesit, ti mund ta kufizosh me konkurse, me kritere etj etj, por përbën këtë nuk duhet të jesh diskriminus ë nuk duhet të përdorësh kritere diskriminuese, nuk duhet të përdorësh kritere jo proporcionale me qëllimin që ti ndjek dhe analizuar çfarë ndodhi me reformën e arsimit, në bazë të këtyre kritereve, ë afatkeqësisht rezultonin elemente diskriminimi për shkak se u ndryshua sistemi për disa studentë që e kishin filluar në një moment kur kishte një sistem tjetër. Ja, ja skoja e manda me regjistrimit. ë dhe kishte një problematikë dhe artikulli përpiqet që ta thjeshtojë dhe ta shpjegojë në mënyrë të thjeshtë. Kjo është shumë e nevojshme, është e nevojshme edhe për gazetarët si puna ime po mos kemi uh, ekspert po themi të, të një fushë siç është legjislacioni dhe duam edhe të kuptojmë edhe të mbajmë ndryrime po themi pa. të sakta apo apo të mirë informojnë në vend se të keq informojmë. Kështu që, që është një burim. Uh, Faqa online është lawjournal.al. Atje njerëzit mund të mund të mund, të, mund të shkojnë për të parë. Shikoji këtu për shembull që uh, duken të dyja botimet, botimi i majt edhe botimi i i shkurtit gjithashtu që ju keni atje. Ëm um, si është uh, Si, ku më shteteni për për revistën? e uh, uh, revista në fakt është një mbështetje përgani, për, për realizohet nga lëvizja evropiane në Shqipëri por me mbështetjen e mbështetje mbështetje ambasadës së mbretërisë holandës në Shqipëri. Mbështetjen e kemi nga ato. Gjithashtu revista përbëhet nga një redaktore që është Ojta në këtë moment e, por që bashpunon dhe ka një ndihmës edhe nga bordi i redaktorëve që janë disa ekspertë fushës juridike për më shumë se 20 ose 30 vite, të cilët merren me përgjigjen e artikujve, por dhe me vendosen aty tematikat që janë më të rëndësishme për tu fokus për numrat e Revistës Juridike Shqiptare. Mm -hmm. Gjithashtu është një grup kërkuesish, të cilët edhe pse fokusi është që kontributet me artikujt të vinë nga kërkues të, të, të jashtëm nga revista, përsëri këta kërkues ndihmojnë pjesë të tjera të Revistës Juridike Shqiptare. Një pjesë e rëndësishme është që neve kemi përkthyes. Pyetja për është pse kemi përkthyes? Përkthyesit janë, janë jan ekspertë të cilët jo janë ekspert vetëm të gjuhës angleze, por edhe të fushës juridike, okay. pasi duke qenë që artikujt janë me tematikë juridike, atëherë ata duhet të jenë osë të mirë të fushë, fushës. Për këtëse na duhen sepse kontributet në artikull mund të vijnë ose në gjuhën shqipe ose në, në gjuhën angleze dhe më pas ne bëjmë përkësimin në gjuhën tjetër, çka është një vlerë shtuar nga njëra an për vet autorin, i cili merr artikullin e tij të përkthyer në një gjuhë tjetër, që është në fund të fundit një vlerë. Pra, ai sjellon në shqipe, mund të del edhe në, në shqip dhe në anglisht ose në uh, anasial. Në anasial. Autori është i lirta si në ngjyrë nga gjuha që ai preferon. Po. Ë, por nganjëherë është një vlerë shtuar sepse hap rrugën për autor të huaj, të cilët mund të kenë interes të shkruajnë për realitetin shqiptar ose edhe për çështjet që lidhen me integrimin evropian apo bashkimin evropian. Pika tjetër ose seria tjetër që siehet pikërisht fakti që kemi në të dyja gjuhët është që edhe publiku nuk kufizohet ose nuk lokalizohet vetëm në Shqipëri, por është i ja, hapur pastaj edhe për të gjithë huaj që kanë interes të lexojnë për këtë tematika. Unë po shikoj se keni një strukturë të revistës, edhe janë disa tematika, disa shtylla siç e keni ju autori ju, që janë për shembull legjislacioni nga një ran, që është jetë praktike dhe administrative pa. në një anë tjetër të drejta dhe njëriut dhe më pas një integrimi e Europian. Pra, ju i keni një tarë këto, si mbas fushave pa. dhe se cila për ju shkujdeset për një tematik saktuar. Po, um, kështë që dele qarë, që revisa ka tematikat në tëryshme, edhe, edhe kryesore të Shqipëris, administrativja, registracioni, integrimi e Europian dhe drejta dhe njëriut. Po, nëse mund të pyës, ja, që okay. uh, cilë është tema më e zj juridike në Shqipëri sot e cila është çështja që, që mendoni se është, është shumë e rëndësishme për po themi për për tani edhe për, për vitet që vijnë në Shqipëri ë tani si që, të gjithë e kemi dëgjuar nuk mund të bëjmë sikur sa kemi dëgjuar është reforma në drejtësi ë mm. ne në fakt Këto muaj të parë nuk uh, jemi marrë me analizën e saj, po kemi menduar që uh, gjatë muajve në vijim, uh, të fillojmë dhe të bëjmë një analizë të legislacionit zbatues të reformës në drejtsisë edhe a i ka filluar të dali, ndëmë thënë, her pas here. Këshu që dhe të kapim ato aspekte që... Uh, nuk diskutohen për shëmbull uh, ose aspekte që janë për te i debatit uh, politik për të kapim disa aspekte që mund të kenë uh, ndikim të këne, mm -hmm. si që është për shëmbull një tem për të cilën unë uh, nuk kam ndigjuar të flitet uh, kufizimit të drejtës e apelit që është vendosur me anë të reformës në drejtësi dhe kemi kaluar nga një sistem që e kishim jo të kufizuar ose të kufizuar në një mënyrë, domethënë vetëm me mundësi për të shkuar në gjykat. Tani e kemi të kufizuar dhe do të dalin disa uh, ligje, të cilët do përcaktojnë se për cilat çështje kufizohet. Kjo mendoj që është shumë e rëndësishme mm -hmm. të analizohet, nuk dua të, pra, të zgjatem, por pra, pra, po të, të analizohet. Po, jo, duha ta kuptoj në këtë kuptim. Uh, pra pran kur fizonë drejta për të apeluar një çështje ku ti mund të kesh marrë dënime zëm në në shkallën e parë, ta ke shumbur çështjen dhe sa apelon dot. Për dënime thuhet për dënime, ë, domethënë për dënimet e ulta dhe për ë për çështjet civile me vlerë të vogël. Kjo është. Pra presin mos mos ke ideja se mos të mos zihet sistemi me me lloj-loj çështje që mund të jenë jo thejsh të rëndësishme. Tani se është se do të dalë ligji se kjo është kjo është formula si e thuaç, po kjo formula do përkthehet në një ligj i cili do ta konkretizoj çfarë quhet dënim i ulët dhe çfarë quhet vlerë vogël dhe këtu pasaj do shikohet se çfarë problemesh mund të krijoj dhe kujt kujt do të do të shkojtë të krijoj probleme këto gjë, domethënë se legjislacioni është shumë i bukur kur kur, kur formulohet kështu, po për ta parë konkretisht pastaj Por më marr një job që e konsideroj të pa drejtë, dënohem për këtë job dhe pastaj pa, nuk apeloj dot. Në varsësi të ligjit që do të dalë, kështu që ne këto duam ta A kujt dashon? Është interesante. Uh, Ë përmbledhjen e artikujve? Uh, Ë përmbledhjen e artikujve ne uh, vendosim këto uh, vendosim njoftimet në faqen online mm -hmm. në Facebook. O, gjithashtu muajt e parë nga që sa t'marin chic edhe të bëhet më e njohur muajt e parë kemi ndjekur si stalker edhe të gjithë njerëzit që ne njehëm të rrjetit të ekspertëve religjor duke i kërkuar që të... i mm, Po, domethënë, <gib <gib> cool që nice know... për të qenë sinqertë edhe megjithatë tani. Fajitore. Faj i bukur, gjithsesi. Shumë mirë, unë ju komplimentoj për për ndërmarrjen. E di që nuk është e lehtë, po që kur kërkon këtë vullnetin që ju e keni mund të realizohet edhe nga sa duket është realizuar tani. Po bëni gati për numerin e tretë i bie. Po, jemi. Me 20 qershor është mbyllja e afatit për të kontribuar. Tik tik tik tik tik, kështu që jemi afër domethënë. Jemi akoma në pritje të artikujve për fushën e integrimit europian. Tre fushat e tjera i kemi të mbuluara. Okej. Kështu që ju lutem kush dëgjon të filloj të shkruaj më njëherë. Të vërtet. Shumë mirë um, Ne do të thajemi baspak me më shumë Goca, uh, duat ju falenderoj për kohën sot në mëgjes Dhe ju komplimentoj për punën Holta ju me erizohen sotrinjë Dhe Nirvana Deliu gjithashtu Nga revista juridike shiftare E gjeni online të kë Law Journal pika la Falem deri Falem deri Falem deri Goca Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesin. I njih një hurmat e arabis, frutin që ditologët e konsiderojnë si minjerën e vitaminave. Ky frut është shumë i shëndecën dhe përmban kalcium, hekur, magnes, sodium, syufur, klor, vitamin A, B, Një, B, dhe D, D, D. Hurmat përmbajnë glukos të letë naturale që nuk është e dëmshme për shëndetin tonë, ja disa nga vlerat shëndetsore të hurmave të arabis. Forcon mëlqin dhe bën të punoj më mirë, lufton stresi nervor për mirëson punën e gjëndrove tiroide dhe enve të gjakut. Zbuta shpërsin e fytit dhe largon sekrecionet, konsumimi saj esëll eliminon askaridet. Forcon muskuj dhe nervat si dhe vonon plakjen. Hurmat freskojn zorrët dhe i mbrojnë ato nga infektimet. Forcojn gjëndrat e truhrit, lehtësojnë marramëndjen, lufton plagështinë e syve, pastrojn veshka dhe normalizojn urinimin. Hurmat përmbajnë sheqer natyror i cili thithet dhe tretet lehtë. Kështu është i sigurt dhe dobifurse për stomakun e zorrëve të fëmijëve. Lëngu i hurmave i përzier me qumësht është shum, shumë i dobishëm, me vlera të shumta rregulluese dhe ushqyese si për fëmijët ashtu edhe të rriturit. Masa e krijuar nga hurmat e shtypura dhe mjali përdoret për trajtimin e dizenteris tek fëmijët. Gjithashtu kjo mas zvoglon dhimbjen dhe forcon mishrat e dhëmbëve gjatë procesit të daljes së dhëmbëve duke lehtësuar të gjithë këtë proces. This is Club FM 100.4. Rarira... Ra, ra. Këndoj dhe Michael Jackson, mishtashur Say Say Say, bashk me Paul McCartneyn Në klubin e mëgjesit Në valet e klab FM në 24 E edhe në e kronin E klab Club të vështë Oh, goza... Mërë me flijët... Oh, po është dita shumë e burën të të të fletur Për emisionin që ose është një emision që të vënë gjumë A të ere leta ndryshojmë ata Jo thjeshtë duhet më mm zgjoni -hmm. Së më keni vënë asë një despacita Ado, undërsitetu diha Altini. Altin të lutem mos e kërcëno me vëmë. Ne të shkolzëm me Altin. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. <laughs> po i vëm një despacito or kës. Bëri një despacito. Rrofto ti no. Po dal, dal. <laughs> më ngadal Altin, më ngadal. Avash avash, ta marr i shtruar. Despaciito. Ja vore. Ja vore. Okej. Okay. Rroftini. Për të ashi, oj? Mm, mm, mm, mm, mm, Kur të fi momente, mm, oltan. <laughs> Ndërkohë, shara djën të nëton e ka një gjithër? E ha, e hu, e hi. Oho, <laughs> so, e ke në rreth alëtin, e ke gati fjallëm. Ok. Manar është Adriani, fitues 0709, mm. i varonumëri, fiton 2 bileta për në teatrin komtar. Sa e vështu i qenë nështë. Nëbigo zgjadan një ditë dhe jeni fjalën tonë, ej miq të dashur që jeni në dëgjim të klubit të mëngjesit në këtë moment, është një lojë e thjeshtë. Unal Dini kemi rënë dakord për një fjalë, Olta dhe Jeri do të bëjnë pyetje rreth kësaj fjale me mundimin për ta gjetur. Ju jeni mirëpritur në 0692070222 ta shkruani këtë fjalë nëse i bini në të dhe i parit do të fitojnë një dhuratë. Ersend? Jo. Jo. <laughs> një gjë që hahet. Jo, pse? Është një cilsi. Jo. Është jo. një profesion. Mm, një njeriu. Jo. Ja. Jo. Ja. Dhe çfarë e, e, ja. e bën njeriu? Jo. Jo. E bën kafshët. Jo. E jetim në natyrë. Pa. E jetim. E jetim në natyrë. Po, nuk do të thoja që jetim. Ktu në baçën e Rognerit për shembull e hasim? Jo. Jo, jo. Në peri. Pra është, është një gjë natyrale, do të them. Ne jetojmë në natyrë, prodhon natyrë, apo jo? Po, prodhon natyrë. Po. po. Është e bukur? Psh, nuk, nuk të miri është të. Më mirë ta kesh kur është bukur kur është, edhe më pak bukur kur sësht është një p. një p. një p. jo, jo, jo. e gjithëtoja si më ndor më pëlqen se si më po jo. jo me shpirt nuk mund të jetë një p. mund të jetë një shkërc, mund të jetë. jo. shkura. pat kësysh nuk e të drejtë deri. mirë do të kishte qenë. do të bëjmë tjetër atë. më jdem. e jdem në. do të thim të tabu. të janë tabu, aha. nuk galden duhet të hapës. ja të ta hapin. Po mjerë, në shtëpi mund të kemi diqka të tjela, po e hasim vetëm në natyrës? Kemi në shtëpi tonë, diqo është pjese e trupit, është piese... të njeri ushë dhe të krafshës. Pa pra falë, ti të okay. shqipër ndaj, njëndim pra ishë. E bërë natyra, sh? pra, e bërë natyra ose bëosur atë, do, do të thoni ja. për asnjë. <gibli> Tham njeriu, ti më thojë ka njeriu për shembull dhe këtu mbyllhet. Jo, nuk ka. Ata nuk kanë nevojë që ta shpresësh nervozisht. Tanin e poluajm,olta nuk po. Jo, mërzitë ta shian atë. Unë me ekipin e çunave, na vjen keq. Është e dukshme. Njeriu kur është e dukshme. Pusha. Është e dukshme. Ti Altinik, ke kanë vajzat apo djalët? Sa mo ta pash. Sa po ma pa. Ta bash njeriu. E ka, e ka jeritë. E kanë edhe bazat e dendt. E kanë edhe bazat e dendt. E kanë kokë. Në kokë. Në goj. Në goj. Bravo Jeri. Bravo Jeri. Kicat. Jo kicat aty te kicat. Pjesë kicave. Pjesë kicave. Është një replay. Jo, jo, jo. Duhet të jetë pjesa që mbulon kicat. Ai është stres apo them? Po, stres apo. S, s, s, po. Po, bravo. Po. E voilà, se kanë qenë te dentisti para 5 vitë. Në qështë të kjo duar të rogitje Despacito farë Pahajnë, në treko me atafituësit e këtë tjera Nga së moni paketelojnë e censurës Kemi vetëm 30 sekund të këmë Nuk i pas nëndimën tini Kardur momentit të përsh Under tabu, utopi e pamundur Intuit E jashtë të zakonshme dhe fantazie Jo, por Genial Këtu dhe fantazie Këtu jemi pra, kujdes Taniko të kanë ndryshuan, qëka është sot p**** dhe fantazi bëhet realitet bërnda 2 dekadade. Illusion. Në përgjësi janë filmat të tjil. A, kjo është njëndim në shumë sepë. A, po, okay. këto drejtë alë të njënë, vërtet. Pra është një mojë janër, e? A është një mojë janër. Bravo, jëri. Bravo, jëri. Pa të jetër njërë. Taniko të kanë ndryshuan, qëka është sot p Dhe fantazi bëhet realitet bërënda dy dekadave okay. 0-6-19-27-12-22 Tanim ishtë dansur Loi Fonsi Bashme Deddy Jenkin Rof Shtino Të përshëndesim oltat Kjo është për oltën Zion Tiwa <laughs> Tiwa Oltat ah. Leka Tiritiritiritirit yeah. <laughs> No sé. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Digual. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh.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 Espacito quiero respirar tú puedo despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Espacito quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tapacito sabes sabecito nos vamos pegando poquito a poquito y es que sabes y ese es un rompecabezas pero para montarlo aquí tengo la pieza oye tapacito quiero refinar tu cuello desmacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo tor rico hasta que la sol ha escrito nai bendito para que mis yo se quede contigo <risa> pasito a pasito sabecito suave, no mambo pegando poquito con mis sueños a mi boca es lugares favorito chapado en la esquina pasito sabecito suave, no mambo pegando poquito a poquito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 Jeri, ti do të rrasësht hemrin jeri Lori, do të rrasësht hemrin lori Altini, Altin dhe Olta, Olta Oke Të hemrak kemi Tani do të luaj një këngë për ju Do luaj një këngë të vjetër Ju do më thoni se cila këngë është pasaj bazuar me këta në lojën e sampave mm. Kjo është nga Joe Cocker Që do të gjëmë tani pa? Dhe mm. qëhet Woman to Woman Jepi njerë California. Do, California, Olta. Do, do. <laughs> California. Është <laughs> gabim Olta digjesh. California, po prit pra. Sa më i thaan Olta do thot Olta, i deri do thot i deri, mm -hmm. e thaan se për... ata California -2 pikë. Sa GK, ka GK, sa sezoni, e më bajnë nuk dua. Mirë. Le të bëjmë një tjetër. Okej. Do ta gjejmë Olta, nëse ti e gjën, më fal Blendi. Do harova emrin për fat. Nuk ka gjë, do të thua Holta pra. Do thua Holta. Okej, kjo është nga James Gang, quhet Ashes the Rain and Die. Altin Grinding, më thos. Jo Altin. I ri është The Boyslee, u duket? Ma mund të thonë Fatboy Slim. Mhm. Azo? Qësum duk, u vedi. I've tried for you. A është <tos> Fatboy Slim, a është kjo e bazuar? right here right, right now na ra ri ra ri ra na no se sakjeri bravo ieri bravo ieri bravo ieri yeah, bravo ieri wow shumë mir bajme një të fundit okay kjo kjo është e fundit që bëj tani na ta gjejmë ne sigurt ta gjejmë tani okay kjo është nga true connection more more more ju vet kënga originale, letëshojmë nëse juaj djenis e cila kënë ka marrë nga kjo kujdes Lordi Eme Lordi Eme Lordi Eme Lordi Eme Lordi Eme Lordi Eme Lordi A série? Nada. Lá que mas agora. Está para vir que sou para. Que é os com a originale? Onde é que os com a Cigar marca que? e jenim kurse. <laughs> po jemi burgu ta gandoj pak mbar ieri. Stil më sunshine. Galens. Galo. A jeni tani? A jeni më pak? Shest stin my sunshine Galen të lumt na na na na na na Çfarë bënton ti që ti isha e vogël atëherë? Si vitet 90 që ishin shumë e vogël. Un mbajmë një kohë për shkak të Olta ku këngë si kjo, që kanë bënë në sfond tani. Bënë namin. Po these shumë vogël atëherë. Kishte Luk Droni, kishte edhe Marçok. Kisha. Kishte më shumë mërsia. Normal. Ate e rip t'i duhet si tani. Ata është që mpëllqen mua këtë. Sdejla ka thënë Smalti për Sharadion 255 i mbaro numëri fiton një durat nga Electronic Line. Bravo! Dhe është jetur Fantashkens. Sensura! Da një kohët ka ndryshuan. Qka është sot Fantashkens dhe Fantazi bëhet realitet bërënda 2 dekadave. Keltonish 433 i mbaro numëri fiton një orë nga primi moqës Dhe dy shishën nga kantina bjeve Gjergj Kastriotis këndër Beldo. Primra That's what I'm going to do, Ikim. I'm doing a new radical. You get what you give. Now, Blendy, Jenny, Atini, Hola!